Baina handia zabal gurekin egunon? Egunon. Euskal Herriko irundegi bat soartu nahi zenukete eta agian ahosan instalatzeko helburuarekin. Bai, hori da... Jolida... Uh, hiletegiaren uh, elburua uh, beti izan da euskal erriko artilia balorizatzea eta hemen dikujunago uh, pentsatu dugu beti uh, artilaren saila berriz sortu berzela euskal errian. Uh, be, erabaki dugu uh, beti bezala entxeatzea masinak eta jakintzak berriz uh, euskal eriratzea. Hortako, hor uh, urrengo uh, proiektua izanen da, ordu uh, irundegi behi bat uh, instalatzea Euskal Egean. E, makina berri bat dukaren duzu ezuen eskuen artean, beren makinan diuri nun baiti instalatu behar da, saran etzen askilekurik? Ez hori da, azkenan masina zah, zahak hainitzetan aski undiak die, eta hor gainera azkenan da industriako masina bat, horrek implikatzen zuen batimendu haundi bat atsematea masina hauen emateko, Azkenean lantegi uh, guzia hortan uh, ezartzeko ere. Hortan atseman dugu bat uh, ahosan eta ordon, normalki hilategia uh, han dugu. Gurea kooperatiba zen uh, leku hortan. Ez da oinu osoki egina, benakasik egina dela erretan dugu. Ahosako erikoetxak erosibar luke eta gerozueka lokatu. Uh, hori da. Uh, lehenu bazen orduan uh, gurea empresa eta uh, azkenian uh, izan zuten batimendu er, bazuten batimendua bat. Ahoxako erriko etxeak uh, aien uh, arabera nahi dute behitz edo segitu produksioan uh, izaten batimendu hori. Aktibitatea atxiki ahoxan. Interesgarri atxeman dute uh, gure proiektua. Onartu dute uh, be, guk uh, batimendu duogen zati uh, bat uh, alokatzea gure uh, produktzioa eta gure lanas egitzeko. Eta helburua delarik ondoko martxotik aintzina hor eko izpena orti Uh, bai nahi ginuke uh, martxoan hasi uh, uh, alia egiten, gero uh, beti uh, zaila da ola denbora bat eta ebe bat ematea, uh, bora, masinak uh, ahondiak dielako eta obrak eta badie gauza hainitz egiteko, bai, uh, bai obretan eta bai uh, formakuntza mailan, uh, espero dugu bai martxoan uh, hastea orden, uh, gure aria egiten Euskal Herrian. Hori da aldaketa, beraz, uh, lehen aldaketa bat, zuentzat horrein artea, aria uh, egin arazten zenutelako kampuan. Hori da, Euskal Herrian uh, artilia lantzeko ez da hola enprisarik, hor beti kampora joan berginen be, gure produktuak egiteko, adibidez artiliak arbitzen dugu bernean, uh, eginarazten ginoen afe, eginarazten dugu arriezan, deia da beti be, independenzi horia lortzea, uh, lanean, hortan da ideteia momentuz. Mm, formakuntza, beraz, haipatzen zenuen, hori uh, tamabos bat betroko makina erabiltzeko, hori da? Baie hori da, bai hor uh, uh, irundegi bat muntatzeko hiru uh, masina espezial uh, berdie, eto oitaik uh, bik iten nuteo goita ma bortz metraru ze bai. mm -hmm. uh, bo, Beti pentsatu dugu azkenian uh, artilia balorizatzea importantea zela uh, Euskal Herrian, Ez ondarkin bat, bainan abirastasun bat. Eta pentsatzen dugu ere, azkenean Euskal Herriko osasunaren zat, be, berko ziela lanpostuak sortu, dinamika bat sortu. Hor guksantzadugu gure lanpostuak sortu ditugu, baina ez hortan gelditzen galditzen, nahi gintuzke lanpostuak sortu, eta idetegiaren lana eta iletegia potolotu. Zer aldatuko du eko izpenean lantegi behi jorek? Lehenik eta bein, be, gure aria guk eginen dugu. Orduan be, edo zein ari egiten alko dugu, aun uh, lodi uh, surri beltz gris uh, hiruari edo nahi duguna, bainen uh, uh, ideia da ere uh, bertzenzatlan egitea. edo uh, enpresa batzuek uh, bain uh, galde uh, berezi bat uh, be, uh, hauekin uh, ajemanetant sarxtu eta proposatu nahi duten aria egitea, edo ere uh, pentsatzen ginuen plantatzea ematea martxan zerbitzu bat uh, nun baseritarek hartzen alko duten haien artilia eta guko okupatuko ginena be, transformatzen, lantzen, garbitzen eta hartara haien adibidez izaten alda, haien gasnekin batera, haien artilesko produktuak saltea orduan izaten alda ari, izaten alda tapiza, zaku, edo zerreuzak Eta nula dirustat Atsuko ajmoa duzue hori dena? Parte bat, evidenteki, uh, gure sakeletik eldu da. Gero, xantza uh, izan dugu, uh, regioatik uh, diru laguntza bat izatea. Fain, masinen parte bat finantzatzeko, edo eta obren zati uh, bat finantzatzeko. Eta gero, uh, ezkeen jendeak uh, ere nahi badu uh, uh, egin ditugu uh, gakoetan emateko uh, ardi uh, tiki batzuk 400etan uh, shalgae ematen duguna uh, sustengu gisa voilà uh, jendeak ere uh, irundegia finantsatu uh, uh, desaten huntza eian ja zabal misker